Eta aktualitatean gelditzen gira, ekonomia gai batekin europari interesatuko gira, euroa. Aipatuko dugu zurekin hartzaimendi buru, egunan zuri? Bai, egunan. Europaz mintzatzeko, eh, beraz, bozkak pastu dira, eurozeptikoak ere, agertu dira indahean ikusi dugun e, bezala, eta ne di guzu euroa ipatu, e, Hintzintzuloas gisa behar badai ipatzen dugu, Euruparen ere ere bai izan dela eta garantzian dia, engelitzen dora, duk, duela, doberotak iago duela nahiz eta mm -hmm. euro-septikok poderean sartzen diren? Ba ez dira poderan sartzen, eh? emaitza honak loktu dituzte, baina eh, eh, poderea hori beste beste kontua ba da, gero garratute antolatzeko gaitasuna eta hori indik ez dakit hori frokatu den. Eh, bai eurari buruz pixka eh, aipamen aipahamen bat egin egin eh, nuen, no? zaren aipatu da autoeskunde kanpaina hauetan, Entrodukzio ba, bezala, errangon nukal ere, Europan badirela erronka ondiak etorkizunari begira, bai energia lorrean, berrik ikusten dugu Ukrainiako krisiarekin energia ituriak, diversifikazia berre-berrezko dela. Ba dira klima logiko ere, mendeunetan bizik importantak izan endirenak, e, teknologia logiko edo finantza logiko erronkak, eta bar. Bon, Laborbilduz, Europa i, gero, sekula maino berrezko dagoa da, baina ez du sekulan hainbesteko e, prentsa ona edo iritzionik honik iritzi, e, iritzi txarrik izan. Eh? Berez, Europa, sortu zen lehiakortasun, lehiakortasun baterera ikitzeko eta hori estatu guzikimatea, du bintzatela guntzeko estatuak ba, egin? Ba, bon, sortu zen merkatu bakarra. Ja? Eta ideia zen, bon, e, e, orokogean, e, e, egin hitzagun negozioak gure artean eta hola sortuko da, egitura e, politiko bat sortu beharra. Ja? E, e, lehenik egin dezagun ekonomiaren bitartez e, e, asun hori eta gero e, e, e, Europa politikoak gero sortuko da. E, problema da, ez dela hola gauzatu. E, gertatu dena ere, da, integrazio ekonomikoa horretan, e, variable bakarra izan da, e, elkarren arteko konkurentzia. Eta konkurentzia baina da, kostuak kapaltzea da, fiskalitate interesatea interesateago izatea eta bar, eta azkenean, hori egauzu, e, e, e, bilakatu da kalte gaji Europaren zat, e, Europar e, euro Eta hori, bo, euroarekin, Indartu da, baino euroa baino len ere jadanik hala zen, eh, hori ja megada. Zerik eri du euroak e, beraz e, ortan? E, euroa zen eraikuntza politiko horretan lehen utz bat. E, da, estatuek beraien eh soberaniaren parte bat Europara e, e, bidaltzen zuten, e, moneta politika bere garaian, bat ziren Europan e, konkurentzia bazen zen, monetaren aldetik, politika monetarioaren aldetik, hemen badaki guongi, pezetarekin nola pasatzen zen, egunetik biara pezta peseta uneko hogeita bost apaltzen zen, eta hori da, e, Europako egialde artean konkurentzia desleal bat, azken finia, zeren, kotsaka esten badalat duak luatzen, espiral horretatik, ateratzea, biziki komplikatu da. Eraikuntza politiko horretan, erabaki zen, euroa sortzea, e, hori zen. Banku zentralak hartzutu bere garantzia, horretan uh, be, uh, alde monetario guztia berak uh, beregain hartu baitu, mm -hmm. ertenan dugu ala ere uh, ez dela puntara eramana izan, bere papera? Ez, ere eh, ikuntza hori euroa ere ikizen, baina eh, eh, euroaren egitura, struktura, eh, arkitektura biziki haula zen eta konturatu gira hori 2008an eh, krisia zapartatu delarik. Eh, eh, hor bazirean hainbat, eh, bon, banku zentrala orduro biziki eh, pasiboa izan da, ez ditu ikusten borbu, eh, borbula imobiliarioak puzten, ez Espainian, ez Irlandan eta pasibotasun handia izan du, eta gero ere eh, Uh, bo, ejan behar da ere Europan no, dena da equilibriota uh, inda jageman kontu bat, on, uh, euroa sortu zenean Alemanek izugagezko uh, inda zuten uh, pisua eta beraiek uh, uh, inpossatu zuten nola baiit bankuzen jalak ez laguntzea estatuak beraien uh, agekuntuak uh, finaltatzekoa. Klausula bat eme bitertez. Bai, hori ditzen ite zen no bai haut uh, klausula eta alemanek egiten zuten, bai, estatu batek bali madaki uh, banku zentralak lagunduko duela, horrek ez du uh, ez du institatuko e, e, kasu egiten, eta bali madaki baduela xare bat uh, azpian, ez du kasuingo uh, bere ekonomi, bere uh, finanzak zaintzen. Horregatik inposatu zuten klausula hori, bon, prinsipioen bon, zergatik ez, baina uh, 2000 eta bedre placer ne zapartatu ko krichia sapartatu de la uh, dugu orren mugak ikusi ditugu segitu Ditu, beste egin bat zuen, ba, zatele bai Italiak segituen Greziak gobernuak no? gezurak beraien kontabilitatea gordetu zuten, izi garritzko zuten Eta gondon, e, merkatu finanziariotan, greziak zorraren inguruan, kriston uh, espekulazioa sortu zen Eta gero greziatik, ebe, pasazen Portugalera, Espainara, Irlandara eta Italiara odon. Horain antzia dugu, baina 2008an euroa hilzorian e, zen. E, euroa et, etorgizunatzen bat ere segurtatua. Eta orduan banku zentralak hartu zituen erabaki importante batzuk. Ejantzuen estatu, estatuen zohak erosteko prestela espekulazioa sobera importantea galima zen. Ez du sekulan egin, baina hori e, adieraztearekin batera espekulazio guztiak gelditu dira.